Schwere Wahl für Hanni und Nanni. Denn wir sind Hanni und Nanni. Wie immer am Anfang des neuen Schuljahres stand im Lindenhof-Internat die Wahl zur Schulsprecherin an. Hanni und Nanni gaben ihren Posten nach einem Jahr ab und eine erste Umfrage hatte ergeben, dass nun Hilda und Jenny ganz vorn auf der Wunschliste der Mädchen für dieses angesehene Amt standen. Allerdings endete die darauffolgende Wahl mit einem Unentschieden. Ach, Mensch Mädels, was machen wir denn jetzt? Also ich hätte mich ja gefreut, wenn meine Favoritin gewonnen hätte. Wieso? Wer ist denn deine Favoritin, Fis? Ach Elli, das kann man sich doch denken. Wieso? Wir haben doch nicht öffentlich gewählt. Ja, aber es ist ja wohl trotzdem klar, wer meine Stimme bekommt. Und du bist es leider nicht, Hilda. <lacht> Na, das ist aber auch kein großes Geheimnis. Mir ist schon klar, dass ich die vernünftigere der beiden Kandidatinnen bin. Ganz genau. Während ich mir für Spaß und Abenteuer zuständig bin. Na, also hört mal. So einfach kann es ja nun auch nicht sein. Entweder vernünftig sein oder Abenteuer erleben und Spaß dabei haben? Also ich finde auch gar nicht, dass man sich zwischen beiden entscheiden muss. Mm -mm. Man kann auch vernünftig sein und Spaß haben. Klar. Mhm. Die Betonung liegt aber bitte auf Spaß, Nani. <lacht> was hat denn das Ganze überhaupt mit dem Amt der Schulsprecherin zu tun? Ihr könnt ja mal etwas konkreter werden, damit ich mich entscheiden kann, wen ich wählen möchte. Mhm. Da sagst du was, Bobby. Die Schulsprecherin soll schließlich möglichst gut unsere Interessen vertreten. Mhm. Das hat ja wenig mit Abenteuer oder Spaß zu tun. Naja, mhm. und wir wählen ja auch nicht einfach die beliebteste Schülerin des Jahres. oder? <lacht> Obwohl, das wäre doch auch mal eine Idee. Die schönste, klügste Schülerin des Lindenhofs. Oh, äh, ja, hey. Das kommt gar nicht in die Tüte, liebe Cousine. Das klingt ja schon verdächtig nach Castingshow. Und du weißt ja, wie das läuft, hm? Oh, erinnere mich bloß nicht daran. <lacht> ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> <lacht> Aber mal im Ernst, Mädels. Jenny und Hilda, ihr solltet euch mal dazu äußern, warum ihr meint, dass ihr geeignet seid für das Amt der Schulsprecherin. Das ist eine super Idee. Wie wäre es, wenn wir einen richtigen Wahlkampf veranstalten? Mhm. Ja, klasse! Die beiden Kandidatinnen stellen ihr Wahlprogramm vor und treten in Diskussionsrunden gegeneinander an. Oh ja, wie, wie bei du? einer echten Präsidentenwahl. Mhm. Ja. Ach, herrje. Da muss ich mir aber erst mal überlegen, was genau ich als neue Schulsprecherin durchsetzen würde. Ja, also ich muss zugeben, darüber habe ich mir auch noch nicht viele Gedanken gemacht. Hm. Ach, keine Sorge, wir helfen euch natürlich. Zu einem richtigen Wahlkampf gehört schließlich auch ein Team hinter den Kandidaten. Ja, ja. und ein eigenes Büro und ein Wahlkampfslogan. <lacht> okay, ja. dann ist das abgemacht. Wir gehen morgen früh zu Frau Theobald und holen uns die Erlaubnis, bis zur nächsten Wahl in 14 Tagen mehrere Diskussionsrunden zu veranstalten. Ja, ja. Und und außerdem beantragen wir Räumlichkeiten für beide Kandidatinnen, damit sich die Wahlkampfteams ungestört vorbereiten können. Ja. Ja, die Mädchen waren so voller Tatendrang, dass es ihnen schwer fiel, bis zum nächsten Morgen zu warten. Noch vor dem Frühstück saßen die Zwillinge also am folgenden Tag mit Hilda und Jenny im Büro der Direktorin, um ihr von der Idee zu berichten, einen echten Wahlkampf zu veranstalten. Ja, und daher haben wir beschlossen, dass jede der beiden Kandidatinnen ein eigenes Wahlprogramm erstellen soll, mit dem sie ihre Wählerin überzeugen kann, mhm. damit wir uns qualifiziert entscheiden können, wem wir unsere Stimme geben. <lacht> ja, genau. Na, das klingt ja vielversprechend. Mhm. Ich freue mich, dass ihr so engagiert seid, wenn es um die Schülervertretung an unserer Schule geht. Ja, und wir werden Teams zusammenstellen, die ihrer jeweiligen Favoritin zur Seite stehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn die Schule uns Räume zur Verfügung stellt, damit wir in Ruhe arbeiten können. Ja, genau. genau. Wir möchten gerne je ein Wahlbüro für die Kandidatinnen einrichten, Wahlbüro. in dem die Teams sich treffen können, um sich ungestört auf die Diskussionsrunden vorzubereiten. Äh, Mal sehen. Äh, Ihr könntet das Musikzimmer benutzen mhm. ja. und vielleicht die Nähwerkstatt. Ja. Selbstverständlich nur, wenn der Unterricht dadurch nicht behindert wird. Natürlich. Ja. Es ginge ja eher um abendliche Sitzungen. Mhm. Und auch nur für 14 Tage, bis die nächste Wahl stattfindet. Und ihr wollt also... Richtige Rededuelle veranstalten? Ja. ja. Äh, in welchem Rahmen habt ihr euch das denn vorgestellt? Naja, wir haben uns gedacht, dass wir die Diskussionsrunden öffentlich im Speisesaal abhalten könnten. Mhm. Vielleicht nach dem Abendessen, wenn sowieso mhm. alle zusammen sind. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Ich spreche doch heute mit der Hausmutter. Ist das euch recht, wenn ich heute Abend die Schülerinnen und die Lehrerschaft informiere? Ach, ja, es wäre ja dann. schön, wenn eure Diskussionsrunden viele Zuschauerinnen haben. Oh, ja, natürlich, danke. Ja. <lacht> Frau Theobald hatte die Hausmutter schnell davon überzeugt, den Mädchen abends das Musikzimmer und die Nähwerkstatt aufzuschließen. Und so stand ihrem Vorhaben nichts mehr im Wege. Das erste Rededuell sollte bereits in drei Tagen stattfinden. Und so langsam bekamen es die Kandidatinnen mit der Angst zu tun. Hey Hilda, hier bist du. Wir haben dich schon überall gesucht. Hm. Hallo Zwillinge. Na, du siehst ja nicht besonders happy aus. Ich frage mich gerade, auf was ich mich da eingelassen habe. Rededuelle vor der gesamten Schule und dann ausgerechnet mit Jenny. Ach, und deshalb verkriechst du dich hier in der hintersten Ecke des Gartens. Hast du etwa Lampenfieber? Ja, das habe ich auch. Ach, Julia. Na, also ich muss mir auch erst mal ein Programm überlegen und ein paar schlagkräftige Argumente dafür. Aber vor allem habe ich ein bisschen Angst vor Jenny. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Jenny ist ja für ihre spitze Zunge bekannt. Mhm. Naja, das stimmt wohl, aber es muss schon fair zugehen bei diesen Diskussionsrunden. Ja, sicher. Das heißt auch, keine unsachlichen oder persönlichen Kommentare. Daran muss sich selbst Jenny halten. Andererseits, äh, schließlich ist Jenny gerade für ihre freche Art bekannt. Na und? Vielleicht ist genau das ein Grund, sie zu wählen. Immerhin nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Auch nicht, wenn sie mit Autoritätspersonen zu tun hat. Naja, wenn du meinst, Nanni. Hm. Ich finde eher Hildas ruhige und sachliche Art. Das macht sie zur perfekten Schülervertreterin. Ach, Quatsch. <lacht> Na, das hängt ja schon gut an, ihr beiden. Also, ich würde vorschlagen, wir stellen erst mal alle zusammen ein paar Gesprächsregeln auf. Bevor ihr euch noch in die Haare kriegt, oder? Das ist eine ganz gute Idee. Heute Abend im Gemeinschaftsraum? Mhm, abgemacht. Komm, wir machen die Runde und sagen allen Bescheid. Alles klar. Tschüss, Hilda. Bis später. Tschüss ihr zwei. Ciao. Die Mädchen hatten den ganzen Abend gebraucht, um ihre Grundregeln für den Wahlkampf und die Rededuelle aufzustellen. Ellie hatte fleißig mitgeschrieben und die Regeln auf einer großen Pappe an die Wand gepinnt. Zufrieden betrachteten Hanni, Nanni und die anderen ihr Werk. Puh, das hat aber ganz schön gedauert. Ja, aber mhm. es ist doch echt gut geworden. Stimmt. Naja, also ich weiß nicht. Wir haben so viele Regeln aufgestellt, dass die Rededuelle wahrscheinlich total langweilig werden. Ach, Quatsch, und die number... Zuhörerinnen reihenweise einschlafen. Oh Ach, das glaube ich nicht, Nanni. Immerhin haben wir mit den Regeln klar gemacht, dass die Diskussionen sachlich bleiben. Genau. Lies doch noch mal vor, Elli. Ja, mach mal. Ja, okay, ja, also. Erstens. Die Kandidatinnen haben jeweils 10 Minuten Zeit, ihre Meinungen und Vorschläge vorzutragen. Hm. Ich wäre ja für eine Viertelstunde gewesen. Hm. Aber du bist überstimmt worden, liebe Jenny. Also soll ich jetzt vorlesen oder nicht? Ja, lies weiter, Elli. Zweitens. Die Beteiligten achten darauf, die andere ausreden zu lassen. Ins Wort fallen gibt es nicht. Ich gut. Ich auch. Drittens, für die Einhaltung dieser und aller anderen Regeln wird pro Runde eine Moderation bestimmt die aus zwei Schülerinnen besteht. Genau. Ähm, mhm. darf ich mal kurz was sagen? Oh Mann, das haben wir doch jetzt alles schon lang und breit besprochen. Ach, jetzt komm mal wieder runter, Schwesterherz. <lacht> ich wollte bloß noch mal klarstellen, dass wir der Moderation viel zu viel Macht geben. Ja, ja, deshalb sollen es ja auch zwei Schülerinnen sein. Ja, mhm. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass die Gesprächsleitung objektiv bleibt. Man kann eine Diskussion nämlich mit diesen Regeln ganz schön beeinflussen. Mhm. Stimmt mhm. auch wieder. Ja, ja Nanni, das kann schon sein. Aber wir haben über diese Regeln abgestimmt und die Mehrheit war dafür. Also Eben. weiter im Text. Ja, okay. Viertens. Die Moderation. Kann eine Rednerin das Wort entziehen, wenn sie sich nicht an die Regeln hält? Dann ist automatisch die andere an der Reihe. Ja, okay. Wie gut, dass für jedes Rededuell die Moderation neu bestimmt wird. Hm. Wenigstens <lacht> etwas. Stimmt. Stimmt. Ist ja gleich vorbei. Und fünftens. Die Kandidatinnen bleiben in ihren Redebeiträgen sachlich mhm. und auf das jeweilige Thema bezogen. Mhm. Ja. Und Jenny bekommt als Wahlbüro die Nähwerkstatt okay. und Hilda das Musikzimmer. Mhm, alles klar. Die Kandidatinnen stellen jeweils ein Team zusammen, dass sie bei der Vorbereitung für die Redelduelle unterstützt. Mhm. Und die Hausmutter ja. hat zugesagt, dass für die nächsten 14 Tage beide Zimmer erst zur Schlafenszeit abgeschlossen werden, mhm. sodass mhm. wir immer Zutritt haben. So, okay. Das ist gut. So, das reicht jetzt aber auch erstmal für heute, oder? Aha. Das sehe ich genauso. Morgen geht es dann richtig los mit dem Wahlkampf. Jenny, wir sehen uns morgen Abend in deinem Büro. <lacht> Danke, Bobby. Oh, mir raucht jetzt schon der Kopf, wenn ich an das Wahlprogramm denke. Da kann ich auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen. Na, ich auch. Keine Angst, Hilda. Ich bin auf deiner Seite. Ach, Gott, ich ich ebenso. Das Plakat mit den Gesprächsregeln nehme ich mit und schreibe es nochmal ab, damit es beide Teams haben. Oh, danke, ja, ja, Ellie. Gute Idee. So, halb zehn. Na, gleich kommt Frau Adams. Also, ich gehe ins Bett. Ich auch. Ich auch. Ja. Nacht ja. Gute Nacht, alle seien. Bis morgen. Nacht. Schnell hatten sich innerhalb der Klassengemeinschaft zwei Teams gebildet, die ihre jeweilige Favoritin unterstützen wollten. Warum es Wahlkampf hieß, wurde eines Abends im Zimmer der Zwillinge deutlich. Oh, oh, oh. Oh, ich bin ganz schön geschafft. Marcel macht mich fertig mit ihren spontanen Vokabeltests. <lacht> Zum Glück ist wenigstens eine von uns gut in Französisch. Gut, dass wir nebeneinander sitzen und du meine Schrift gut lesen kannst. Ja, danke nochmal, Nanni. Geschwister müssen schließlich zusammenhalten. Genau. Aber sag mal, wo warst denn du vorhin? Hilda und ich haben uns mit Elli und Tessie im ähm. Musikzimmer getroffen und am Wahlprogramm gearbeitet. Tja, also ich dachte, das hättest du schon mitbekommen. Hm? Ich habe mich für das Team Jenny entschieden. Wir waren ah. auch bis eben gerade bei der Arbeit. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Nein, entschuldige mal, ich bin dir doch keine Rechenschaft schuldig. Ich bin eben mal ausnahmsweise anderer Meinung als du. Ich wollte dir ja keineswegs meine Meinung aufdrängen. <lacht> Wenn du meinst, dass du in dieser Chaotentruppe besser aufgehoben bist. Was? Chaotentruppe? Was fällt dir denn ein? Psst, du wächst ja noch den ganzen Flur auf. Ja, ja, schon gut. Trotzdem, Jenny ist doch keine Chaotin. Ja, aber du musst doch wohl zugeben, dass Jenny und Bobby hauptsächlich für eins berühmt sind. Ach. Oder sollte ich eher sagen, berüchtigt? Äh, ja, und was soll das bitte sein? Na, für ihre Streiche. Ach. Und wie man Regeln umgehen kann. Hm. Besonders Jenny ist manchmal wirklich leichtsinnig. Ich glaube, sie weiß nicht mal, wie man das Wort Verantwortung überhaupt schreibt. Na, wenn du meinst. Für manche Leute besteht das Leben aber nun mal nicht nur aus Verantwortung und Pflichtgefühl. Äh, wie sagt man so schön? Ein bisschen Spaß muss sein. Aha. Mhm. Und ich bin also die reinste Spaßbremse, wenn Na. ich eine vernünftige Schulsprecherin haben das möchte, hab ja? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Mann, bist du empfindlich. Naja, du aber auch. Hm? Also, wir sind so oft einer Meinung, dass wir gar nicht richtig wissen, wie man sich streitet. <lacht> naja, das können wir jetzt hervorragend üben. Wir kämpfen also ab sofort in verschiedenen Teams. Hm. Auf, dass die bessere gewinnt. Genau. Und jetzt schlaf schön. Du auch. Oh. Träumbar Schönes. <lacht> Das versprach, eine aufregende Zeit zu werden. Wollen wir doch einmal sehen, was in den nächsten Tagen in den Wahlbüros vor sich ging. Hilda, die Hanni, Ellie und Tessie auf ihrer Seite hatte, saß Abend für Abend im Musikzimmer und schrieb an ihrem Wahlprogramm. Je näher der erste Termin für das Rededuell rückte, desto nervöser wurde sie. Ich Hilda, nee. jetzt mach dich doch nicht verrückt. <lacht> es geht ja. doch darum, wer die besseren Argumente hat. Mhm. Ach, und wer sagt, dass wir das sind, Tessi? Mhm. Bis auf das Thema Entscheidungsfreiheit beim Speiseplan ist uns noch keine zündende Idee gekommen. Ja, aber das ist doch schon mal was. Mhm. Es ist ein absolut genialer Vorschlag, dass die Küche ab sofort ein vegetarisches Gericht pro Mahlzeit anbieten soll. Mhm. Du weißt doch selbst, wie viel im Speisesaal immer über das Essen gemäkelt wird. Ach, nein, Allerdings, nein. das Thema Ernährung geht schließlich jeden an. Hm, ja. Ja, Und wenn alle, die mal mit dem Essen unzufrieden waren, für deine Idee sind, dann ist die Wahl doch schon halb gewonnen, Hilda. Genau. Naja, wenn ihr meint. Mhm. Ach, Elli, da bist du ja endlich. Tut mir leid, Leute. Ich wollte gerade los, als plötzlich die Hausmutter in meinem Zimmer stand. Hm? Und? Oh. Was wollte sie denn? Ja, sie wollte unbedingt sofort sehen, ob ich wie versprochen meinen Schrank aufgeräumt habe. <lacht> Echt jetzt. Rennt einfach in mein Zimmer und öffnet alle Türen. Von Privatsphäre hat sie auch noch nie etwas gehört. Ellie, oh. Elli, du bist ein Genie. Äh? Ja. ja, danke. Aber wieso jetzt? Ja, Privatsphäre. Das ist eine super Idee. Oh, dass ich daran nicht gleich gedacht habe. <lacht> schließlich haben wir uns alle schon mal geärgert, wenn plötzlich die Hausmutter oder Frau Roberts im Zimmer stand. Ja, genau. Naja, Frau Roberts hat wenigstens genug Anstand, vorher anzuklopfen. <lacht> Im Gegensatz zur Hausmutter. Das Anklopfen nützt aber auch nicht viel, wenn ich gerade nicht da bin. Wir dürfen unsere Zimmer schließlich nicht abschließen. Und reinkommen, tun sie sowieso. Ja, also da hast du deine erste Forderung fürs Wahlprogramm, Hilda. Zimmerschlüssel für alle. Hm. Naja, also so einfach ist es nun auch nicht. Die Zimmer sind aus gutem Grund immer offen. Was wäre denn, wenn jemand mal etwas passiert? Oder es brennt? Das ist doch viel zu gefährlich. Hm. Ja, da hast du recht. Aber trotzdem, das Thema Privatsphäre kommt viel zu kurz. Ich meine, bei mir und Nanni ist es ja okay. Wir sind schließlich Geschwister. Aber selbst ich habe manchmal das Bedürfnis, alleine und ungestört zu sein. Ja, genau. Das Gefühl kenne ich. Letztes Jahr habe ich doch sogar ein Bettlaken vor mein Bett gespannt, damit ich mal <lacht> alleine sein <lacht> konnte. das ja, Und die Hausmutter hat sich total aufgeregt, weil du ein doppeltes Klebeband benutzt <lacht> hast. <lacht> naja, es war ja auch nur so provisorisch. Am liebsten hätte ich so eine spanische Wand gehabt. Eine spanische Wand? Mhm. Mhm. So eine aufklappbare Trennwand, mit der man einen Raum teilen kann. Ah. Könnten wir das nicht ins Programm aufnehmen? Ja, sicher. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und dann fordern wir noch klare Regeln. Wer wann in unsere Zimmer darf. Auf jeden Fall niemand, der nicht vorher anklopft. Ach, das ist eine sehr gute Idee. Jetzt fühle ich mich schon besser gewappnet für das Duell. Siehst du. Ich werde mich als zukünftige Schulsprecherin also für mehr Privatsphäre in unseren Zimmern einsetzen mhm. und für eine größere Auswahl beim Thema Ernährung. Ja, Super. spitze. Nun zu Jenny. Unsere zweite Kandidatin hatte Nanni, Fis und Bobby auf ihrer Seite. Auch dieses Team saß abends im provisorischen Wahlbüro, der Nähwerkstatt. Doch von Nervosität war bei Jenny nichts zu merken. Ach Fis, machst du die Musik mal ein bisschen lauter? Ja. Wir müssen doch unbedingt ausnutzen, dass wir endlich einmal ungestört arbeiten können. Au <lacht> oh, ja, arbeiten. <lacht> <lacht> Und, äh, <so. lacht> endlich mal jemand, der mich versteht. Ich erzähle Frau Roberts schon seit Jahren, dass ich am besten bei ohrenbetäubender Musik lernen kann. <lacht> das ist eine grandiose Idee, Bobby. <lacht> Meine erste Amtshandlung als Schulsprecherin wird die Anschaffung von vernünftigen Musikanlagen für alle Zimmer sein. <lacht> da soll noch mal einer sagen, dass du nicht vernünftig sein kannst. <lacht> hey Nanni, was soll das? Ach, Spielverderberin. Also, sorry Mädels, aber so kann ich nicht arbeiten. Wollen wir nicht ein Konzept für das erste Rededuell erstellen? Also, ich möchte nämlich gerne, dass Jenny gewinnt. Mm -hmm. Ihr etwa nicht? Ja, doch, ja, natürlich. Ich, ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Okay, aber können wir jetzt mal anfangen? Ja, klar. Hast du dir eigentlich schon überlegt, was du als Schulsprecherin verändern willst? Na klar. Ich habe mich zusammen mit Bobby hm? mit dem Thema Kinder- und Jugendrechte beschäftigt. Aha. Bobby, willst du mal vorlesen? Okay. Warte, wo habe ich denn... Ah, hier ist es. Also... Wir haben im Internet etwas sehr Interessantes gefunden. Mhm. Erstens, Kinder haben das Recht auf eine eigene Meinung. Ja, yeah. mhm. klar. Zweitens, Kinder haben Anspruch auf freien Zugang zu Informationen, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Mhm. Und drittens, bei Entscheidungen, die ein Kind betreffen, muss dieses gehört und beachtet werden. Aha. Danke, Bobby. Also, ihr habt es gehört. Das Recht auf freie Meinung gilt auch für uns und auch in der Schule. Mhm. Ich will damit sagen, unsere Meinung zählt. Oh, ja. Deshalb habe ich mir vorgenommen, für alle Schülerinnen einen freien Computerzugang zu fordern, der nicht an irgendwelche Bedingungen oder Genehmigungen geknüpft ist. Oh, wow, ja. Jenny, du klingst oh, ja viel fast wie eine Politikerin. <lacht> unsere Meinung zählt. Ja. Das ist ja wohl der perfekte Weisung. Das ja. finde ich auch. Aber sag mal, zur Meinungsbildung gehören doch auch kulturelle Angebote. Mhm. Sollen wir dann nicht auch zusätzlich Ausgang für Kino und Theater und Ausstellung fordern? Ja, unbedingt. Ja. Klasse <lacht> Idee, große Frage. Chris, fällt dir zu dem Thema auch noch was Schlaues ein? Na, allerdings. Ich habe mich schon oft gefragt, warum es am Lindenhof eigentlich keine Schülerzeitung gibt. Aha, ich meine, stimmt. wo kann ich besser meine Meinung sagen, als in einer eigenen Zeitung? Hm. Sie müsste allerdings ausschließlich von uns Schülerinnen geführt werden. Also ich meine, mhm. die Redaktion der Zeitung muss unabhängig sein, ja. damit wir da auch wirklich frei sprechen bzw. schreiben können. Ja, mhm. klasse. Also ich fasse mal zusammen. Unser Wahlkampfmotto ist wohl klar, ha? Hm? Ja, klar. Ja. Unsere ja. Meinung zählt. Genau. <lacht> ich werde mich also für einen freien Computer- und Internetzugang einsetzen. Außerdem brauchen wir mehr Ausgang, um uns auch kulturell weiterbilden zu können. Und drittens werde ich eine unabhängige Schülerzeitung ins Leben rufen. Mhm. Ja. Yeah. Yeah. ja, Ich würde sagen, die Wahl habe ich so gut Na, wie klar. gewonnen. Oh. Also wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen Musik hören. Wir wollen schließlich auch noch Spaß haben. Einverstanden, Nani? Ja, mein Segen hast du. Warte. Ah. <lacht> Langsam erhöhte sich die Spannung, denn der Termin für das erste Rededuell stand an. Nach dem Abendessen sollte es losgehen und am Nachmittag saßen Tessi und Nanni, die beiden Moderatorinnen, im Schulgarten und bereiteten sich vor. Also Nanni, hast du die Stoppuhr besorgt? Ja, schau mal. Ich habe mir einfach die Schachuhr aus dem Spielzimmer geliehen. Muss ich aber heute Abend unbedingt wieder zurückbringen. Klasse, das sieht richtig amtlich aus. Mhm. Die Uhr steht dann auf dem Tisch, sodass die Zuschauer sie auch sehen können. Und wie machen wir uns bemerkbar, wenn gegen eine unserer Gesprächsregeln verstoßen wird? Normalerweise würde ein Moderator einfach das Mikrofon abdrehen, um die Rednerin zum Schweigen zu bringen. Aber da wir keine Mikrofone haben... Wieso eigentlich nicht? Ach komm, Tess, das wäre jetzt echt übertrieben. Na gut, du hast recht. Ähm, wir könnten einen Topf vor uns auf den Tisch stellen und mit einem Kochlöffel draufhauen. Wie findest du das? <lacht> es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, mhm. auch wenn es dann eher an Topfschlagen erinnert. <lacht> Hauptsache es ist laut genug, um die Rednerin zu unterbrechen. Okay. Und gibt es sonst noch etwas, was wir bedenken müssen? Nee. Ellie bringt das Plakat mit unseren Gesprächsregeln mit. Mhm. Und unser Tisch und die zwei Rednerpulte stehen schon im Speisesaal bereit. Ja, dann kann es ja losgehen. Genau. Schnell war es Abend geworden und die erste der drei veranschlagten Diskussionsrunden oder Rededuelle, wie die Mädchen es nannten, konnte beginnen. Der Speisesaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt und auch viele Lehrerinnen waren nach dem Essen geblieben, um sich das Spektakel anzuschauen. Auch wenn sie natürlich nicht an der Wahl zur Schulsprecherin teilnehmen durften. Der Tisch, an dem Tessie und Nanny saßen, stand in der Mitte des Podestes am Kopfende des Speisesaales. Und die beiden Pulte für Jenny und Hilda standen rechts und links davon einander gegenüber. Mit ein paar Schlägen auf ihrem Topf eröffnete Tessie die Veranstaltung. Ich bitte um Ruhe! Einen schönen guten Abend allerseits. Und vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja. Wir beginnen nun also mit dem ersten Rededuell zwischen Hilda... Guten Abend. ...und Jenny. Ja! Hallo! Jede von euch beiden hat zehn Minuten Redezeit, die hier von dieser praktischen Schachuhr gemessen wird. Wenn ihr die vorgeschriebenen zehn Minuten überschreitet, könnt ihr euch unterbrechen und eurer Konkurrentin das Wort überlassen. Dazu werde ich mit dem Löffel auf diesen Topf hauen. Bei diesem Geräusch werden alle ruhig und die Moderation hat das Wort. Wie ihr hier auf dem Plakat seht, müsst ihr euch an die Regeln halten, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Also, bleibt sachlich und höflich. Lasst die Gegnerin ausreden und bleibt beim Thema. Alles klar? Mhm. Hat jemand noch Fragen? Ja, Frau Adams? Dürfen die Schülerinnen denn auch Fragen stellen zu den jeweiligen Redebeiträgen? Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Also, nachdem eine Rednerin fertig ist, bekommt zuerst ihre Gegnerin die Gelegenheit, darauf zu antworten. Danach werden Tessie und ich Wortmeldungen der Zuschauerinnen entgegennehmen und euch dann aufrufen. Okay. Das Los hat entschieden. Jenny macht den Anfang. Oh, ja. Wenn ich auf die Stoppuhr drücke, Jenny, kannst du loslegen. Mhm. Sind alle bereit? Ja! ja auf geht's! Also, drei, zwei, eins, los! Meine lieben Freunde, ich erkläre euch jetzt, warum ich die beste Schulsprecherin sein werde, die der Lindenhof je gesehen hat. Auch Jugendliche haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. An dieser Schule wird unsere Meinung zu wenig gehört. Das muss sich unbedingt ändern. Richtig. Ja, danke, danke. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie ich das anstellen will. Nun, als erstes einmal brauchen wir Gelegenheit, frei und unabhängig unsere Meinung zu bilden. Deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass wir abendliche Veranstaltungen besuchen, bei denen wir uns weiterbilden können. Also Theater, Konzerte... Ausstellungen. Super. Außerdem brauchen wir bedingungslosen Zugang zu Computern und Internet, um an wichtige Informationen zu kommen, die uns bei der Entwicklung unserer Meinung und damit unserer Persönlichkeit helfen. Das heißt, dieser Zugang zu Informationen darf an keine Bedingungen geknüpft sein. Und zu guter Letzt werden wir eine unabhängige Schülerzeitung ins Leben rufen, die unsere neue Plattform zum freien Meinungsaustausch sein wird. Mein Motto ist, unsere Meinung zählt. <lacht> Deshalb fordere ich euch auf, gebt mir bei der Schulsprecherwahl in zehn Tagen eure Stimme. <lacht> <lacht> Danke, Jenny. Du hast genau eine Minute und 30 Sekunden gebraucht. Möchtest du darauf etwas erwidern, Hilda? Ähm, nein. Okay. Gibt es Fragen an Jenny aus dem Publikum? Ja, Hanni? Ja, also, ähm, hast du denn auch schon mal überlegt, Jenny, wie du deine Forderungen durchsetzen willst? Ich meine, bis jetzt sind das ja nur leere Versprechungen, hm. oder? Warte es nur no ab, Hanni. Ich bin ziemlich hartnäckig, wie ihr ja alle wisst. <lacht> okay. Gut, noch jemand? Nein? Dann ist jetzt Hilda an der Reihe. Bist du soweit? Mhm. Ja, kann losgehen. Ruhe bitte! Drei, zwei, eins, los! Also, auch von mir noch einmal danke für euer zahlreiches Erscheinen. Ich habe mir ebenfalls Gedanken um Dinge gemacht, die an dieser Schule verbesserungswürdig sind. Ich werde mich als Schulsprecherin für mehr Privatsphäre und Entscheidungsfreiheit einsetzen. Zum Thema Privatsphäre ist zu sagen, dass wir es nicht länger dulden wollen, dass eine Lehrkraft unser Zimmer betritt, ohne vorher anzuklopfen. Und auch dann sollte sie auf eine Antwort warten, bevor sie eintreten. Außerdem sollten wir in unseren Zimmern eine Rückzugsmöglichkeit haben. Ähm, wir könnten zum Beispiel klappbare Trennwände anschaffen, sogenannte spanische Wände. Ja, gute Idee. Nun zum Thema Entscheidungsfreiheit. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir bei den Mahlzeiten in Zukunft die Möglichkeit haben, wenigstens ein vegetarisches Gericht auszuwählen, wenn wir das wünschen. Schließlich ist eine ausgewogene Ernährung auch wichtig für unsere Entwicklung. Genau. Ruhe, bitte. Bitte weiter im Text. Ähm, ja, also mir ging es nicht darum, jemandem etwas vorzuschreiben, sondern unsere Entscheidungsfreiheit zu vergrößern. Und Süßigkeiten will ich natürlich auch nicht verbieten. Mhm. Ja, also, das war's dann. Danke, Hilda. Jenny, möchtest ja? du direkt darauf eingehen? Ja, ja, ja ganz kurz. Ich denke dass ich das Thema Privatsphäre auch in mein Programm aufnehmen könnte, weil es direkt mit dem Recht auf eine eigene Meinung zusammenhängt. Ja! ja! Hat noch jemand eine Frage? Nein? Dann kommen wir jetzt zur Publikumsbewertung. Ihr werdet jetzt für die Kandidatin eurer Wahl applaudieren und anhand dieses Applauses entscheiden wir dann, wer diese Runde gewonnen hat. Also, wer findet Jennys Redebeitrag besser? Und wer ist der Meinung, dass Hildas Beitrag der bessere war? Hilda. Okay, das war deutlich, oder Tessie? Hm, allerdings, äh, also 1 zu 0 für Jenny. Siehst du das auch so, Hilda? Ja, klar, natürlich. Dann erklären wir hier mit Jenny zur Gewinnerin des ersten Rededuels. Oh. Jenny hatte die erste Runde haushoch gewonnen. Am nächsten Abend traf sich ihr Wahlkampfteam wieder in der Nähwerkstatt. Nanni hatte zur Feier des Tages eine Tüte Chips mitgebracht und Jenny eine Flasche kühle Limonade. Ausgelassen feierten sie ihren Erfolg. Oh, Nanny, gib mir noch ein paar von diesen köstlich ungesunden Chips, ja? Na klar, bitte sehr. Hm? <lacht> Danke. Oh. Und jetzt noch einen Schluck herrlich süße Limonade. Ich pfeife auf eine ausgewogene Ernährung. Hier, <lacht> Bobby. Du hast recht. Mit dem Thema hat sich Hilda wirklich keinen Gefallen getan. Nein, das hätte sie sich aber auch denken können, dass sie sich nicht unbedingt beliebt macht, wenn sie vorschlägt, dass wir jetzt jeden Tag Gemüse essen müssen. Also Genau genommen hat sie ja bloß gefordert, dass wir mehr Auswahl bekommen und dass wir frei entscheiden können sollen. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Mhm, das finde ich eigentlich auch. Bloß wie sie es vorgeschlagen hat, sie klang original wie meine Mutter. <lacht> Jenny ist nicht so viel Süßes. Du musst auf deine ausgewogene Ernährung achten. Also Hilda ist manchmal wirklich furchtbar erwachsen. Stimmt. Na ja, wie auch immer. Gegen dich hatte sie sowieso keine Chance. Du hast sie ja förmlich unter den Tisch geredet. Ja, ich bin auch total beeindruckt, Jenny. An hier ist echt eine Politikerin verloren gegangen. Na, ob das ein Kompliment ist, weiß ich aber nicht. <lacht> doch, doch, doch. Ich muss allerdings zugeben, dass sie... N Nanu, ah? wer kann das denn sein? Vielleicht sind wir ja zu laut. Ich sehe mal nach. Ach, ja. Ah, Ellie, was machst du denn hier? Hallo. Hey. Na, Cousinchen, hast du dich in der Tür geirrt? Nein, also ich... Oder äh braucht die liebe Hilda einen Tipp, wie man die Massen begeistert? Nein, ich... Ich weiß, du willst zum Siegerteam oh, wechseln. Nun <lacht> lass sie doch mal zu Wort kommen, Mädels. Also Elli, was führt dich zu uns? Ich, ähm... Ich habe mich entschlossen, ab sofort in deinem Team mitzumachen, Jenny. Oh, wow! Echt? Wie kommt's? Also, ehrlich gesagt, Hilda hat mich gestern beim Rededuell überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Du warst einfach viel besser vorbereitet mhm. und alle fanden dich toll. <lacht> Na, das hört man gerne. Herzlich willkommen auf der Gewinnerseite, Elli. <lacht> Komm, setz dich doch zu uns. Auch ein Schluck Limonade? Ja, gerne. Danke. Sag mal, Nanni, kommst du mal kurz her? Was ist denn? Das glaubst du doch nicht im Ernst. Ich ahne Böses. Hä? Was meinst du denn? Na, was hm. wohl? Die haben Elli zum Spionieren hergeschickt. Ach. Ich jede Wette ein. Meinst du? Auf jeden Fall. Und was machen wir jetzt? Lass mich nur machen. Ich habe eine Idee. Sag einfach nichts und tritt Jenny und Fiss gegen das damit sie auch die Klappe halten. Komm. Okay. <lacht> Mensch, das ist ja toll, Ellie. Verstärkung können wir immer gebrauchen. Wir haben nämlich noch eine super Idee gehabt. Willst du mal hören? Äh, ja, äh, klar. Also, Jenny wird beim nächsten Rededuell noch einen Schritt weitergehen und Smartphones für uns alle fordern, damit wir jederzeit äh. und überall Zugang zu den Informationen haben, die wir brauchen. Äh, was? Aber... Äh, äh, äh. Oh, Nanni, warum trittst du mich denn? Sorry, war keine Absicht. Sag jetzt einfach nichts, du auch. Fest. Jetzt Smartphone für alle? Das ist ja äh, eine super Idee. Ja, nicht wahr? Damit mhm. gewinnen wir die nächste Runde garantiert. Mhm. Da kann Hilda einpacken. Stimmt, stimmt. Oh, ja, absolut. A außerdem haben wir die ultimative Antwort auf Hildas Forderung nach ausgewogener Ernährung gefunden. Pommes für alle. Pommes für alle? Okay. Wenn du meinst, verstehst du, Ellie? Unsere Mitschülerinnen sind nämlich äußerst empfindlich, wenn ihnen jemand gesundes Essen aufzwingen will. Ja. Mhm. Ach ja. ja. Na klar, das werden wir uns zunutze machen und auch noch die letzten Zweifel auf unsere Seite ziehen. Also, ich fühle mich perfekt vorbereitet auf morgen. Und jetzt brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Kommst du, Gorrie? Oh ja, ich bin auch total müde. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss Ellie. Bis Tschüss. morgen, Chris. Bis morgen, Leute. Das war ja ein ungeheuerlicher Verdacht, den Bobby da hegte. Sollte Hildas Team wirklich so tief gesunken sein, Ellie als Maulwurf in Jennys Team zu schicken? Ob Bobby recht hatte, würde sich spätestens in der nächsten Runde des Rededuels herausstellen. Wir dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen zum zweiten Rededuell, liebes Publikum. Heute übernehmen FIS und ich die Moderation. Hallo! Guten Abend allerseits. Die Regeln sind ja allgemein bekannt. Es kann also direkt losgehen. Jenny, du hast das Wort. Ja. Ich muss sagen, mir fällt gar nicht mehr viel Neues ein. Ich bleibe dabei, unsere Meinung zählt. Ich bin mir sicher, dass mein Vorschlag, eine Schülerzeitung zu gründen, von der Schulleitung angenommen werden wird. Denn auch wir Schülerinnen haben Rechte. Und ich wüsste keinen Grund, der gegen eine eigene, unabhängige Zeitung spreche. Somit hat jede von uns einen Ort, an dem sie ihre Meinung frei äußern kann. Was ich für eine sensationelle Veränderung halte. Oh Mann, Jenny, übertreib es nicht. Keine Sorge, Nanni. Hilda hat doch sowieso keine Chance. Na, wenn du meinst. Also, ich will euch nicht länger langweilen. Mein Angebot steht... Wählt mich zu eurer Schulsprecherin und das nächste Schuljahr wird das aufregendste, was der Lindenhof je erlebt hat. Danke. Jenny, sicher, dass du fertig bist? Mhm. Ich überlasse meiner Konkurrentin das Wort. Liebe Jenny, das Wort erteilt immer noch die Moderation. Also, möchtest du direkt darauf antworten, Hilda? Nein, danke. Gibt es Fragen an Jenny aus dem Publikum? Nein, ähm, dann hast du jetzt das Wort, Hilda. Ich glaube nicht, dass es langweilig ist, über die Zukunft unserer Schule zu sprechen. Als erstes lasst mich euch sagen, eine Schülerzeitung ins Leben zu rufen, halte auch ich für eine großartige Idee. Allerdings brauchen wir dafür nicht bis nach der Schulsprecherwahl zu warten. Damit können wir sofort morgen beginnen, wenn wir bereit sind, dafür auch etwas zu tun. Denn so eine Zeitung schreibt sich nicht von allein. Dazu gehört eine Menge Arbeit. Und davon war leider bisher nicht die Rede. Weiter, Gut. Ich werde auch weiterhin versuchen, euch nicht mit vollmundigen Versprechungen auf meine Seite zu ziehen. Außerdem würde ich gerne einem Gerücht widersprechen, das anscheinend am Lindenhof die Runde macht. Es ist falsch, dass ich euch vorschreiben will, was ihr essen sollt. Mir ging es einzig und allein darum, dass ihr mehr Entscheidungsfreiheit bekommt. Meinetwegen könnt ihr auch jeden Tag Pommes essen. Und noch etwas, was das Thema freie Entscheidung betrifft. Eine Schulsprecherin ist dazu da, die Wünsche der Schüler wenn möglich durchzusetzen. Wenn ihr also zum Beispiel fordert, dass jede von uns ein Smartphone bekommen soll, damit ihr immer und überall Zugang zu Informationen habt, werde ich mich natürlich auch dafür einsetzen. Klasse! Glaub, du hattest tatsächlich recht Bobby. Unfassbar. Ich hab's dir gesagt, Marie, Ellie er ist ein Maulwurf. Mhm. Und die Zeit ist um. Kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ihr applaudiert bitte für eure Kandidatin. Also, wen hat Jennys heutige Rede am meisten überzeugt? Ja. Und wer ist für Hilda? Juhu. Auch diesmal scheint das Ergebnis eindeutig zu sein. Chris? Das war deutlich mehr Applaus für Hilda. Mhm. Oder, Jenny? Mhm. Daran gibt es wohl nichts zu rütteln. Wir stellen also fest, dass die Gewinnerin der zweiten Runde Hilda ist. Herzlichen Glückwunsch, Hilda. Danke. <lacht> Bobby hatte also recht gehabt mit ihrer Vermutung. Noch überraschender war allerdings, dass Hilda trotzdem so deutlich gewonnen hatte. Und dabei war Jenny sich so sicher gewesen. Wer konnte denn auch ahnen, dass Hilda diese falschen Informationen so sehr zu ihrem Vorteil nutzen würde? Nanni war immer noch stinksauer, als die Zwillinge am Abend in ihren Betten lagen. Ach! Ich bin so froh, dass das Rennen jetzt wieder offen ist. Mhm. Nach dem ersten Duell hatte ich schon Angst, dass die Schule bald im Chaos versinkt, wenn doch Jenny Schulsprecherin also wird. Also jetzt übertreib doch nicht so maßlos. Überhaupt, wer hatte denn die Idee mit den Smartphones? Die hat Hilda doch geklaut. Was geklaut? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> wovon ich rede? Ah. Na, von Ellie natürlich. Die habt ihr doch nur zum Schnüffeln zu uns geschickt. Was? Niemand hat Ellie irgendwo hingeschickt. <lacht> Außerdem, wie soll Hilda denn Ideen geklaut haben? Jenny sie war doch zuerst dran. Ich habe jedenfalls nichts von Smartphones gehört in ihrer Rede. Du etwa? <lacht> Natürlich nicht! Das hatte Bobby sich doch bloß ausgedacht, weil sie den Braten gerochen hat. <lacht> also, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, klar. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so eine schlechte Verliererin bist, Schwesterherz. Also, ich habe mich nach der ersten Runde jedenfalls nicht so aufgeführt. Ach. Vergiss es einfach. Ich will jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Nanni. Bei den Zwillingen lag plötzlich Streit in der Luft. Nachdem Hilda so unerwartet die zweite Runde im Wahlkampf gewonnen hatte, hing im gesamten Lindenhof der Haussegen schief. Gerüchte machten die Runde. Und es kam immer öfter zu Reibereien zwischen den Anhängern der beiden Kandidatinnen. Für Jennys Team war es eindeutig, dass Hilda höchstpersönlich Elli als Spionen geschickt hatte. Aber stimmte das denn auch? Ein Gespräch zwischen Tessie und Hilda auf dem Schulhof erklärte, wie das Ganze zustande gekommen war. Hey, Tessie, kann ich dich mal kurz sprechen? Äh, klar. Was ist denn? Na, sag mal, ich hab da heute Morgen so ein komisches Gerücht gehört. Was denn? Wir sollen Elli zu Jennys Team geschickt haben, um sie auszuspionieren. Ach so, das Na ja, und jetzt frage ich mich natürlich, woher du eigentlich diese Info hattest dass Jennys Smartphones für alle fördern will. Naja, ich habe Elli vielleicht einen kleinen Schubs gegeben. Aber wir wollten beide unbedingt, dass du gewinnst. Nach der ersten Runde standen unsere Chancen so schlecht. Elli hat sich tatsächlich in Jennys Team eingeschlichen und dir dann die Infos weitergegeben? Habt ihr gedacht, ohne faune Tricks gewinnt Hilda nie, oder was? Wusste Hanni auch davon? Nein, natürlich nicht. Ich habe Elli extra noch gesagt, dass das unter uns bleiben muss. Es war doch klar, dass Hanni und du da nicht mitgespielt hättest. Ja, und aus gutem Grund. Weißt du eigentlich, in was für eine Lage du mich damit gebracht hast? Jetzt glaubt mir doch kein Mensch mehr, dass ich damit nichts zu tun hatte. Na, aber wenn wir nichts unternommen hätten, dann … Ach Mann, Tessi! Willst du wirklich eine Schulsprecherin, die nur mit Tricks genug Stimmen auf ihre Seite ziehen kann? Ich jedenfalls will so nicht gewinnen. Und die Stimmung in der Klasse ist auch auf dem Tiefpunkt. Okay. Ich gebe zu, die ganze Aktion war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, das kann man wohl sagen. Mann! Und jetzt? Na, jetzt muss ich erst mal nachdenken. Und bitte keine Alleingänge mehr. Ist das klar? Ja, ist klar. Das erklärt ja einiges. Zumindest wissen wir jetzt, dass Hanni ihre Schwester nicht angelogen hatte. Mittlerweile kochte die Stimmung in der Klasse aber immer weiter hoch. Bis es schließlich in der Stunde zur Explosion kam. Hallo! M'epetit! Fünf Minuten noch! Oh, es kann doch nicht so schwer sein. Ach, oh, ich kann mir das einfach nicht merken, Mademoiselle. Ich wünschte, Sie würden uns diese schrecklichen Vokabeltest wenigstens vorher ankündigen. Wohl! Mhm. Cool. Es gibt auch noch Leute, denen Ihre Ausbildung wirklich wichtig ist, Jenny. Ganz genau. Außerdem ist das hier kein Wunschkonzert. Tessie! Ellie. Was ist denn los? Seid ein bisschen freundlich zueinander. Machen Sie sich nichts draus, Mademoiselle. Das ist der neue Umgangston von Hilda und ihren Leuten. Wer heimlich Leute ausspioniert, der hat mit Manieren nichts am Hut. Genau. Also Jetzt mach aber mal halblang, Nanni. Ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht spioniert haben. Habt ihr wohl? Nein, haben wir nicht. Natürlich habt ihr das. Und warum wird jetzt Elli plötzlich so knallrot? Haha, Elli, die Ampel, wirst gleich auch noch gelb und grün. Oh, das ist so gemein. Bobby, jetzt lass doch mal die arme Elli in Ruhe. Ruhe! Was ist denn das für ein Benehmen? Hallo. ihr schreibt jetzt diese Vokabeltest zu Ende. Noch zwei Minuten. Die Ergebnisse zählt für eure Zeugnis. Ja. Nachdem Mademoiselle ein Machtwort gesprochen hatte, war endlich Ruhe eingekehrt. Nur das unterdrückte Schluchzen von Ellie war zu hören. Nach der Stunde rannte sie davon. Und die Streitereien gingen ohne sie auf dem Schulhof weiter. Also, man kann ja von Ellie halten, was man will, Bobby. Aber das war ja wohl echt überflüssig. Wieso? Bloß, weil sie immer gleich die Tränendrüsen einschaltet, wenn sie nicht mehr weiter weiß? Das ist doch eine ganz alte Masche. Sei doch nicht so herzlos, Bobby. Das war einfach ein fieser Spruch. Tja, die okay. Spionage ne, war aber auch ganz schön fies. Ah. Der austeilt, muss auch reinstecken können. Fies ich auch. Mädels, ich muss da wohl mal was aufklären. Ach hey. ja? Kommt hm. jetzt das große Geständnis, oder wie? Mann, Fiss, jetzt mach es mir doch nicht noch schwerer, als ja. es sowieso schon ist. Sag mal, können wir uns eigentlich überhaupt nicht mehr normal unterhalten? Hilda, sag du doch auch mal was. Hilda? Hilda ist gleich nach der Französischstunde verschwunden. Und Jenny ist auch nicht da. Na gut, also Tessi, ist es etwas Wichtiges? Sonst würde ich nämlich gerne meine arme Cousine suchen gehen. Ja, es ist wichtig. Okay. Also, das war so. Endlich klärte Tessie die Sache mit Ellie und der Spionage auf. Das wurde aber auch Zeit. Ob die Mädchen sich jetzt wieder zusammenrauften? Und wo waren eigentlich Hilda und Jenny geblieben? Die beiden fehlten auch beim Abendessen. Ob das letzte Rededuell nun überhaupt stattfinden würde? Wo bleiben denn nun Hilda und Jenny? Ach, die, die kommen bestimmt gleich. Fertig? Los, wir schieben die Pulte an ihre Plätze. Mhm. Wollen wir heute die Moderation übernehmen? Ja, ist gut. Ich ich das. Das. Ja, eigentlich sollte ja Ellie heute das machen. Aber die ist immer noch total fertig. Sie hat aber auch wieder mal echt Mist gebaut. Kein Wunder, dass sie dir und Hilda nichts davon gesagt hat. Ach komm, sie hat sich doch schon entschuldigt. Sie hat sich einfach von dieser Stimmung anstecken lassen. Genau, und von Tessie. So, und jetzt müssen wir etwas sagen, sonst gehen die Leute nämlich weg. Okay. Äh, guten Abend, liebes Publikum! Zum dritten und letzten Rededuell zwischen Hilda und Jenny. Na gut, ihr wisst ja inzwischen, wie es läuft. Also, macht euch bereit! Mann, wenn sie jetzt nicht gleich kommen. So. Hilda! Jenny! Da seid ihr endlich! Hallo allerseits! Hallo! Hallo! Entschuldigt die kleine Verspätung. Mhm. Wir mussten noch etwas an unserem <lacht> Wahlprogramm verbessern. Euer Wahlprogramm? Macht ihr Witze oder wie? Nein, wir machen keine Witze. Jenny und ich haben heute Nachmittag einen Entschluss gefasst. Mhm. Oh nein! Mhm. Keine von euch will mehr Schulsprecherin werden? Nein, nicht ganz, lieber Tessi. Oh. Wir haben festgestellt, dass unser Wahlkampf zu sehr unschönen Szenen zwischen den Schülerinnen geführt hat mmh. und dass mmh. obwohl ein Kampf eigentlich vollkommen unnötig ist. Na, ja, so ja, wieso solltet ihr euch zwischen uns beiden entscheiden müssen? Jenny und ich können euch am besten als Schulsprecherinnen nützen, wenn wir uns zusammentun. Ja, wir werden uns einfach an unseren sehr verehrten Vorgängerinnen Hanni und Nanni orientieren und den Laden hier gemeinsam schmeißen. Wow! Ja. Natürlich, natürlich werden wir trotzdem eine Wahl abhalten. Allerdings könnt ihr nur für uns beide abstimmen. Uns gibt es mhm. nämlich nur im Doppelpack. Okay. Honey, wir würden jetzt kurz unser gemeinsames Wahlprogramm vorstellen, mhm. wenn die Moderation einverstanden ist. Äh, Na klar ist sind wir einverstanden. Gut. Hilda und ich haben uns auf zwei Hauptthemen geeinigt. Das ist einmal das Thema Privatsphäre. Sehr gut. Stichwort klappere Trennwände und klare Regeln für das Betreten unserer Zimmer. Mhm. Diese Regeln werden wir in Arbeitsgruppen mit euch gemeinsam erarbeiten und dann der Schulleitung vortragen. Ja. Gut. gut. ja. Prima. Ähm, das zweite Thema betrifft unser Recht auf eine eigene Meinung. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass unsere Ansichten am Lindenhof eine Rolle spielen. Daher müssen wir dafür sorgen, dass wir auch gehört werden. Mhm. Richtig ja. so. Wir werden eine Schülerzeitung gründen und hoffentlich viele freiwillige Mitarbeiterinnen finden. Ganz sicher! Okay, dann ist es hiermit abgemacht. Überlegt euch schon mal einen Namen für das Blatt. Lindenblatt! was die Smartphones angeht, können wir euch leider nicht viel Hoffnung machen. Wow. Da sind die Pferde wohl ein bisschen mit uns durchgegangen, wie man so schön sagt. <lacht> Keine Smartphones. Nein, nein. Ich <lacht> Dafür wollen wir aber unbedingt eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die sich damit beschäftigt, wie wir Computer und Internet am besten für uns nutzen können. Vielleicht können Sie uns dabei helfen, Frau Adams. Das wäre super. Aber natürlich, gerne. Das lässt sich sicher auch in den Lehrplan mit einbauen. Oder was sagen Sie dazu, Frau Theowald? Ich bin auf jeden Fall einverstanden. Der Umgang mit den neuen Medien muss schließlich auch gelehrt werden. Ähm, gut, haben wir noch was vergessen? Ach ja, die Ernährung. Ja. Hurra, Torte für alle! <lacht> Nein, keine Torte für alle, sondern ab sofort zur Auswahl ein vegetarisches Gericht zu jeder Mahlzeit. Das hat mir die Hausmutter bereits zugesagt. Für die, die es möchten, wohlgemerkt. Ja, mhm. super! Oder vielleicht sogar vegan! Uhuhu. Okay, seid ihr dann soweit fertig? Mm, ich glaube, wir haben alles gesagt, Jenny, ne? Mhm. Eins noch, bevor ihr gleich abstimmt. Eine wichtige Lehre aus diesem aufregenden Wahlkampf ist für mich, es ist besser, zusammenzuarbeiten. Tja, also das sehe ich machen. genauso. Kaum hatten wir beschlossen, das Amt gemeinsam anzutreten, ging alles fast wie von selbst. <lacht> gemeinsam sind wir stark. Oh. <lacht> genau. Na dann, gibt es noch Fragen? Nein? Gut. Und, wollen wir die Abstimmung wieder mit Applaus machen? Oh ja, das ist schön unkompliziert. Hat jemand was dagegen? Nein. Ja. Abstimmen! Abstimmen! Abstimmen! Abstimmen dafür, dass Hilda und Jenny gemeinsam das Amt der Schulsprecherin übernehmen. besien Du fährst meine Sorgen bei dir bin ich geborgen Ich schenk dir mein Vertrauen auf mich kennst du bau